Ми там в тій бібліотеці будемо пакувати подарунки на Донбас. Напиши кілька слів солдатам. Можеш в класі роздати, нехай теж напишуть. Вона встала і знову узялася пакувати полотна. Містечка, сади, небеса, дівчинка під дощем. Все, що було таким дорогим, випромінювало любов, затишок, щастя. Він мовчки з вдячністю обняв її. Ніби висловив те, що думав, і отримав вірну відповідь. Але ж він нічого не сказав, поцілував її. «Господи, Боже, мій пане Аллаху!» – подумала Ельміра. «Як я цього чекала?» Взяв листівки і пішов до себе в кімнату. Це повернення додому вперше видалося йому не страшним. У нього з'явився справжній товариш Ольга, і мама світилася. Нехай і не тим світлом, яке було раніше, але світилася. Це точно. Скажу, що станеться потім. Адже спостерігав за подібним не раз і не два. Він почне ревнувати тебе до твого таланту, до твоєї роботи. А це страшніше, ніж просто до чоловіків. Ти талановитіша за нього. І змогла зберегти цей дар в собі хоча б кого грала, зайця чи черепашку. А він просто фактура. Розтиражована фактура, як шафа чи диван. Його можна поставити в кадр, як шафу чи диван. Коли він почнеться розуміти, натрій твого успіху, досягнутого кров'ю і нервами, не стерпить. Ви розлучитеся, і саме ти будеш в цьому винною. Так вважатимуть всі. І ти більше за всіх. Всі, і в першу чергу ти, жалітимуть його. А він буде домінувати в своєму праведному гніві. Тому треба все вирішити швидко і одразу – Поки не настав цей час. Поки з вас обох у зеніті слави не ти, а він. Тобі не буде прикро й страшно за нього. Ти підеш як переможена. Для жінок це важливо, піти переможеною в очах того, кого любиш. Жінки благородніші за чоловіків. Але ж ти причудово знаєш інше, що стоїш на початку твоєї зіркової стежки. А його підберуть, не хвилюйся. І досить швидко. Проте ти скоро сама зможеш вирішувати, що підбирати, а що залишати. Вони сиділи в двох його кабінетах. На стіні висіли її фото в різних ракурсах. Він переглядав фотопроби інших акторів, підносячи їх до її світлин, чи підходять. Качав головою, знову тасував фото, мов колоду карт. Пришпилював до дошки, порівнював з іншими. Як тобі такий, Любасик? Вона розгублено глянула на фото, котре Януш підніс до її світлини. Це був французький актор, від якого вона шаленіла в юності, Знизила плечима. «Угу», – похитав головою Лозинський. «Підстаркуватий». Але в неї були і такі. «Підстаркуватий? Але геніальний?» Джулія дивилася на нього розширеними очима, намагаючись перетравити щойно почути. Чи він не жартує? Януш Лозинський не складав враження легковажного але досвідченого безумовно. Помітивши її погляд, відкинув фотокартки. Не ображайся, кажу те, що думаю. Ти з тих людей скелець, на яких треба спочатку подмухати теплом, потім протерти велюрвим клаптиком, аби побачити блиск. Але коли таке станеться, цей блиск побачить кожний, і він засліпить. Хм. Можливо, тому ти тут, на цій ролі. У тебе, до речі, було не менше сотні суперниць. За три години не дуже вдалих намагань обрати її гідних партнерів, Януш відвіз її додому. Попрощався до після Нового року, попередив, аби вона добре відпочила, адже потім на неї чекає безліч експедицій, поїздок по місцях зйомок, аби краще вжитися в роль Турція, Франція, Австрія, знайомства з партнерами, продюсерами, консультантами. Вона мусить бути на висоті. Потис руку, без жодних зазіхань. Отже, те, що він говорив, не було невдалим намаганням вкласти її в ліжко. А отже, якоюсь мірою, правдою. На диво Алік був вдома. Він радо зустрів її на порозі, присів, розтібаючи блискавки на чоботах. Вона дивилася на нього згори вниз, що траплялося нечасто. Бачила біля своїх ніг смоляні кучері, руки, що обережно стягують з її натомлених ніг чобітки на підборах, і раптом відчула, що дивиться вниз у бінокль, що збільшує відстань. Ніби стала велеткою, Її голова опирається в стелю, руки стирчать крізь вікна, а вся маленька квартира тисне на тіло, як сорочка, з якої вона виросла ще в дитинстві. І якщо вона покладе руку на цю кучеряву голову, роздушить її своєю вагою. Проте Алік того не відчував, а був веселий, радісний, сповнений, ентузіазму. «Ну як? Когось обрали? Хочеш їсти? Я аж до тридцять першого вільний!»